Така, минавам на следваща лекция Окултната мисия на Юда. <към> Понеже това е едно изключително същество, поне още 4-5 лекции ще имаме за него, защото той ги заслужава. Юда е можел да посочи с ръка и да каже с думи този е, и да го предаде. Но, между тях има последна среща. И не случайно, мистична прегрътка. Може ли Христос да целува предател? Няма предател там. Може ли да му каже приятелю? Ами Юда ще го нарича ли Рави, учителю? Всичко е толкова съвсем друго. И то по законите на истината. Тук има последна среща и последна мистична прегрътка и целувка. Това си е тяхна скрита тайна. Много красива. Древен учител и древен ученик от мистериите на Египет се срещат и се прегръщат за последно на земята, поради замисъла на Бога, защото просто Бог иска така. Предатели не се прегръщат, а само хора, които си имат своя тайна. Това предателство, както ви казах и преди, е жертва. Той е замисъл на Бога, а не на Юда. Юда е само изпълнител. Той е замисъл на този, който движи всички събития в света и Вселената. Всички събития в света и Вселената. А Юда е само избрания. Защо? Защото Великото Божие око го, наблюдава, го е наблюдавало от хиляди години от Атлантида Египет. Той го е възлюбил като свой син и е пожелал да го възвеличи в себе си. Във <към> своята тайна. Разбира се, поради Неговото минало. А Бог никога не избира погрешно. Бог е абсолютно съвършен. Никога погрешен избор. Там такова нещо няма. Преди да продължа в тази връзка, ще ви кажа Ибна Раби казва, Бог има неограничено знание. Неговото знание не се намира само в Корана. Зато и си имал много проблеми с някой в мисулманския свят. Няма значение. Истинският човек казва истината, както казва учителя. Кажи истината и не мисли за последствията. Истината ще се погрижи. <coughs> истината се намира... Библията е само част и Корана са само част от нещо по-дълбоко. Библията е външната страна, а покривите са вътрешната Библия. Кой ги е направил? А покрив значи тайен скрит и съкровен. Кой ги е направил тайни Апокрифи? Самия Бог. Защо? Защото Апокрифите ще объркат в света. Те са толкова дълбоки и толкова изумително дълбоки, че хората няма да понесат. Сега, по-малко, аз ще запозная с 20, 30, 40 Апокрифа постепенно, по-малко изнася истината. Освен това, ибна раби отива по-надалеч. Бог не се намира само в Библията, само в Апокрифите, Бог има неограничено знание. Той е по-дълбок и от двете. Затова има един друг суфи, който искал да разбере живота и тайните на Мохамед извън Корана и е събрал около 7500 предания и е разбрал дълбокия живот на това велико същество, наречено Мохамед. Така. Значи, когато искаме да търсим по-дълбоко, трябва да надминем Библията. Аз подготвям след време една специална книга за Христос, защото това е много-много специално същество, но само по Библията никога няма да разберем за негото истинско величие. Никога. Но когато миним през Библията, миним през апокрифите, миним през Учителя и, през, и какво казват големите мистерии, тогава става ясно, че Христос е наистина нещо много специално. Но, какво искам да кажа? И Мохамед е специален, и Лаудза е специален, и Мелхи Седек е специален, и тот, ако обичах доказателствата, тъй като Той е един от най-близките учители велики, можех да разкрия, но понеже не обичам доказателства, Бог може да направи такива като тях 10 пъти по 10 с други имена. Понеже казва им Раби, Бог е неограничен. Може да направи такъв като Христос на 10 пъти по-висока степен. Може да направи друг Мохамед, който е нечуван. Бог няма проблеми да изработва мъдреци и старци. И наистина Той ги учи, Той ги обучава. Има и такива старци. В древния език в Атлантида те са се наричали Ахадарите. 24 независими старци. Много дълбоки, много специални. В последната си книга имам си, от която издадах сега скоро превела за живата духовност, там има много техни мнения. Тяхна мъдрост, по-скоро, там няма мнение. Така, да се върна. Тук е само, <къх> исках да ви кажа колко са важни апокрифите и колко е важно да търсим и в самия Бог, още по-навътре. Така. Бог е абсолютно безгрешен. А Юда е Негов избран, възлюбен син. Още от дълбоката древност. Юда е бил голям търсач на мистична мъдрост, специално на мистична мъдрост. И Бог го избира, за да го извиси в тази мистична мъдрост, която е скрита от погледа на света. Част от нея се намира в апокрифите, друга част в самия Бог. Мистиката Мистиката е извън на науката и е религията. Тя е скритото в нещата. Тя е ароматът. Даже ние в едно цвете не можем да видим аромата, не можем да уловим тайната скрита в този аромат, есенцията. Пчелата не стига, дето го вижда, ами и го вади. И макар, че съм го казвал, пак ще го кажа. Учителя <към> казва... Човека ще стъпчи цветето, човека ще скъса цветето, говедото ще го стъпчи, пчелата ще извади мед. Кой е най-разумния? Веднага става ясно кой е най разумният Когато има голяма буря, <към> мистикът не вижда бурята. Какво вижда той? Забележете, мистика вижда само едно нещо, покоя. Ето подхода на мистика. Цунамито тържествува, мистика тържествува. Той вижда покой. Наистина, зад бурята има покой. Наистина, зад грамотевицата има тишина. Но в чан казват, който чува гърма, той не чува тишината. Така, в Евангелието на Лука е казано и влезе Сатана в Юда, не ве както но както иде. Влезе Сатана в Юда, ами Сатана е владял Юда. Ами, но Лука не е разбрал, че когато Сатана овладява някого, Бог трябва да е позволил. Че ти ако това е елементарно нещо не разбираш, какъв ученик ще станеш нас, няма да ви горя за учениците, защото да не се получи съвсем, но все пак ще ви загатна заради истината, всички ученици на Христос, в сравнение с Юда, са огромно невежество. Ама толкова с голямо, че ако го изнеса, но ще карам по-постепенно и по-меко, така, защото все пак истината така, обича да е по-мека. Значи, щом Сатана е овладял нещо, това става с разрешението на Бога. И при Йов в Библията има такъв пример и на други места, и на много, просто навсякъде. Бог е за всичко. Самия Бог ръководи всичко. И ако Бог пожелае, Сатана можеше да овладее и Лука. Тогава Лука нямаше да има никакъв избор. Тогава Матея ще ищ да каже: Овладя го Сатана. Друго невежество. Значи, както виждате, една игра, но учениците си играят. Те са си ученици. В случая обаче избрание е Юда. В Евангелието на Юда, Юда казал на Христос, аз знае кой си ти и откъде си се явил. Ти си дошъл от царството на безсмъртните Барбело. Между другото той тайно име и Йоанн го знае в един покрив. Дадено му е да го ползва доколкото го е осъзнал. И казва още и не ми е дадено да произнеса името на този който ти е изпратил. Това е много тънко загатване, че Юда знае тайното име на Бога. Това е много дълбоко нещо. Между другото, в Библията, в Евангелието на Юда има случай с хляба. Ще го загадна, друг път когато трябваше да го обяснявам. Учениците правят един ритуал, благодарят на хляба, Христос им се усмихва, те казват защо нещо нередно ли има. Вие са прекланати на друг Бог, който не е Бог на Христос. Не е моя Бог. Те се чудят, почват, забележете, без Юда, те почват да богохулстват срещу Христос. Забележете за кого говорим. Това са учениците на Христос. Те не могат да разберат, че когато един учител говори, там всичко е толкова точно казано, както и да изглежда. Юда го приема тотално и го разбира. Другите разсъждават. Другите мислят. И изгубват нещо от мъдростта дори богохулстват. Просто е така. Юда и въобще посветените в мистериите са получавали тайното име на Бога. Те за това са мистериите. Там се дава. Но не е позволено тези имена да се произнасят. Христос му казва още Ти ще бъдеш прокълнат от човешките родове но накрая ще царуваш на тях. За Юда, това е без значение, кое значение има света и проклятието. Той иска да е одобрен от Бога. Значи и на вас казам, и на времето. Значи, държавна си ме предложиха, така спомням си в един от многото разпити, ако се откажеш от учението, няма да те преследваме. Отговорих им тогава с малко по-висок глас, значи да се откажат от любовта, мъдростта, истината и да тръгна по вашия глупав път. Няма да стане край. Те разбраха, че си говорим на различни езици, но той беше един от многото такива разговори. Просто на много различни езици си говорихме, но тогава така беше. Ти ще бъдеш прокълнат, но ще царуваш. Това Христос му го казва, не кой да е, Словото и самия Бог в Него. Ще царуваш. Те ще те прокълнат за твоето възнесение към свещения род. Друг път, обяснявам, това е страхотно изказване. Свещения род, това е първата слънчева раса. Върхишадите, свещеното поколение, това е когато хората са били богове. Юда се завръща при боговете. Забележете за какво велико същество, говорим. Не просто за посветено. Не за ученик даже, защото на друго място Христос даже му казва не мога да те уча. Ти вече си учител. Има вече кой да те учи. Той го вижда отвътре. Той го знае. Дали. Така, за Христос смъртта не е трагедия. Не е печално събитие. Няма и как да бъде. Тя е метод за освобождение от плътта. Това се е говорило още в Мистериите. Тя е метод за освобождение от плътта. Тоест от иллюзията. И завръщане в своя си собствен и божествен свободен свят. Това е смъртта пред такива същества. А Юда е само съюзника, помощника в това освобождение. Само факта, че Христос казва на Юда, че той ще надмине всички ученици и това е така. После ще видим какво му казва. Казва му, ще ти разкрия тайни. Те ни са казани в Евангелието на Юда, но една голяма част от тях аз ще ви ги кажа в последващите лекции. Точно какво му е разкрил. Това е от огромно значение, ще надминеш всички ученици. А Христос, както Бога, никога не говори случайно. Евангелието на Юда е много дълбоко дълбок гносис. Това не е обикновено Евангелие. Това е гностично Евангелие. То е свързано с духовното и мистичното познание на Бога. Такъв род откровения свързват, е свързан само с тайния гносис, който проистича пък от големите мистерии. Юда, пак казвам, не е просто Евангелие. Наричат го сензация. Скоро бях в София една от тези, които го издават, другото червеното Евангелие. Аз имам в 8 варианта, но както иде, червеното Евангелие. В София са събрали властите, милицията, някои от Ватикана, обират го от си и го забраняват. От борси и, и го забраняват. Разбира се, един друг мой приятел го издали в по-големи тиражи, няма значение. То в Москва се преиздава и преиздава десетки тиражи. Десетки хиляди тиражи. Защо? Защото е дошло времето за една част от хората да разберат, че Бог работи в апокрифите и то по един много, много по-дълбок начин. И това е за търсачите нали Така, че не могат да го забранят, просто е много смешно. Самата забрана ще го направи още по-хубо, още по-дълбоко, още по-търсено. Всъщност отново реклама и така Юда е дълбоко гностично откровение, дълбоко Евангелие. Към гносиса принадлежи, кой принадлежи към древния гносис? Окултната наука казва просветленото древно човечество. Значи просветленото древно човечество. Наречено още в Библията дървото на живота. Това е то първата раса, просветленото и всички, които вървят към нея и които се преобщават към нея. Дървото на живота или просветленото древно човечество. В Евангелието на Юда Христос, забележете, не е спасител, а нещо много по-дълбоко. Тук Барбело, другото му име, е даваш Тайно знание. Значи не учение, не някакви причи, даже учениците не могат да ги разберат. какво искаш да кажеш, те не могат да разберат, даже външните. Значи тук Той ни забавлява. Тук Той говори дълбоки истински знания. На Юда. На достойния. А това означава много. Ще обясня. За гностиците главният проблем не е в грехопадението. Друго разминаване с църковните традиции. Не е грехопадението, а невежеството. Невежеството, казват гностиците, не можеш да го разрешиш с вяра. Много е смешно да искаш да разрешиш невежеството с вяра. Можеш да вярваш и да си невежа. Те с неща много често вървят заедно. А с гностичното познание, т.е. с истинско познание, Значи, невежеството може да го разрешиш с гностично познание, откровение от, от самия Христос. Гностиците ни цитират някой друг. Те се придържат към Христос, но към същността му, не към причитимо, не към нещата, с които забавлява учениците си. И обикновените хора, и обикновения свят. Същността на неговото учение, това е именно откровението. Тоест, след откровението идва истинското познание. И тук Христос дава истинско знание на Юда. По-нататък ще видим за какво знание става въпрос. И тук човек вече познава себе си, но на много по-високо ниво. Той познава и своя Бог. Тези, това учение, тези методи не са изнесени в Библията. И в апокривите ни са напълно изнесени, но частично Христос ги казва на Юда като една идея за подготовка, за да може след време да се случи пряката среща с Бога. И затова това е евангелие от друг род. <към> Висше евангелие и затова то е било скрито. Сега частично се открива. Наричат го сензация някой казва, то не е редовно, защото го няма в Библията. Разбира се, Бог го е извадил, той си има причина. Нали, се но да кажеш, Бог не е редовен. Толкова е така. И така, Христос е предал на Юда не е някаква религия, а гносис, същността, тайното, истинско знание. А на другите ученици е дадено само допустимото, частични откровения, колкото да могат те да служат и да вървят по своя път. Гносисът е много дълбока вода. Гносисът казва с вяра в Христос загиваш. С религия загиваш но с откровение от Христос, с откровение от Бога, т.е. с истинско знание се спасяваш. С това Юда разрушава от хиляди години църковни традиции. И той, което ви говоря, е още меко. Още не сме почнали да навлизаме в това, което Христос му е говорил. Да не говорим за символа на вярата, какво го прави защото и там има голяма грешка, но всеки може да си го повтаря. Юда отива много по-далече, защото наистина е достойния, избран от безгрешен Бог. С истинско знание, дадено от Христос, от Бога, се спасяваш. Иначе може да вярваш хиляди години. Това е твой проблем. Вярата е проблем. Тя още не е любов. Така.